pravo s vami to se odnosi i A vi odrasli ukoliko ste svjesni veličine dara koji smo primili u svetoj tajni krštenja na velike praznike Treba da pristupamo i da se sjedinjujemo, jer suština ovih praznika i radost koja nam se nudi jeste radost u zajednici, u pričešću. I nije dobro, naravno ovim ne želimo da vas ohrabrujemo neblagosloveno, da se pričešćujete onako bez pripreme i bez svijesti, ne to, to je druga krajnost koja isto u propast vodi, nego da izgrađujete svijest da je suština praznika i radosti praznika u zajednici, u pričešću. Iako se Bog javlja, On se javlja da bi zajedničario sa nama. Zato u ranoj crkvi a zašto tako ne bi danas bilo, jer ona je ista, svi su se pričašćivali na velike praznike, ali ne zato što eto to tako treba, može se, vidim, svi idu, pa ide i ja, ne braćo i sese, ne tako, nego zato što su imali potrebu za zajednicom, kao što volimo da se sretnemo sa onim koga ljubimo, pa iščekujemo taj susret. Pa kad ga vidimo, kad čujemo da je blizu, da dolazi, a onda naše biće ustreperi, iako je u pitanju ipak samo čovjek. Kako, kako bi tek trebalo biće naše da treperi kad Bog dolazi, braće i sestre, kad ženik duše dolazi, kad isjelitelj, spasitelj, osloboditelj, vaskrsitelj dolazi. Kad sin dolazi sa nebesa po nas, da bi nas nebesima vratio, to mi je vraćao i sese sve ta liturgije. I mi bi tako trebali da iščekujemo, iako smo svjesni da se rijetko ko nas navazi na tom nivou, ali treba težiti, treba se truditi. Ako se smrznemo, naravno za to je potrebna i hrabrost, odvažnost, Jer nije se ovako rvati sa Bogom, braći i sestri. Ali treba da se ohrabrimo, duh sveti će nas ohrabriti. Pa ajde da se osmijelimo, da priđemo, pa će Bog pomoći. Bolje je to nego da zombirano stojimo i da Gospod provezi pored nas. Ima onih... Nažalost, koji su tu u crkvi, vidim, uopšte ne privaze. Znate kako, ako to nije pokriveno nekim blagoslovom, ako to nije u formi neke konkretne epitimije, ako crkva nije stala iza te tvoje odluke da se ne pričešljuješ, onda svako tvoje prisustvo na svetoj liturgiji bit ti na sud i na osudu ispita ćete gospod na dan suda gledala smo li se ja i ti brate i sestro na svetim liturgijam vidim dogaziš, već godinama nikako da mi priđeš a ja to jest crkva moja ne znaju razvog svemu tome šta ti ima da kažeš na to I taj neko neće imati ništa da kaže, braći i sestri. Zato ulazak u prostor crkve nosi u sebi veliki blagoslov, ali i veliki rizik. Ko se približava gospodu, ili će ući u oganj i biti ognjen, ili će, braći i sese, umrijeti od hladnoće, Tu na pragu nebeskog ogništa. Ovim vas podsjećamo, pozivamo da se krećete ka gospodu u svetoj tajni liturgije, ali da pazite kako mu pristupate. Ako ima grijeh, da se ispovijedi, braćo i sese, nemojte gospodu privlaziti bez pokajanja, jer onda... Bilo čovjeku gore nego što moje bilo. Zato je crkva i dala tajnu pokajanja i ispovijest. U redu ako crkva kaže nemoj privažiti godinu dana dok se to dok ne zarase nećemo privaziti. a ako crkva kaže priđi slobodno, onda ćemo prići braći i sestri. Zato treba imati kontakt sa sveštenstvom, svršten, sa ocima našim. Razgovarati, pitati, pričati, slušati, ispovjedati se, jer njih je poslao ne braćo i sestre čovjek, oni nisu službenici opštine ili države, njih je poslao Gospod da bi nam pomogli da mu priđemo, jer nije lako čovjeku da priđe ognjenom prestolu, braćo i sestre. Zato su tu sveštenici. Pa pogledajte kako smo obučeni. Ne kao kosmonauti, ali ipak nekako drugačije. Sve su to simboli. I nismo ušli unutra slučajno, nego pomazani tajnom sveštenstva, znate. Pa onda iz oltara iznosimo narodu, dajemo. Ali ne kao konobar, nego kao sveštenici. I govoreći i učeći, i propovijedajući, i, i upozoravajući, i karajući, i blagosiljajući, i hrabreći, i tješeći. Tako i u crkvi, gospodi, apostoli, episkopi, sveštenici. Zato nemojte da izbjegavate tu mogućnost i sebi da dozvoljavate da sami odlučujete ovako važnim, najvažnijim pitanjima, pa ne uzimaš pa samoga sebe da rasporiš i vršiš herošku intervenciju, nego sve slušaš što ti se kaže. A u crkvi nismo takvi, ne slušamo. Život vremeni, prolezni, tjelesni, čuvamo, a život večni, braćo i seste, na najgluplje načine gubimo a gubi ga svaki onaj koji gospoda ne sluša kroz crkvu. Zato još jedno, praznik je, bilo bi dobro da su svi prišli. Ovim pozivamo i počećamo, ali ne dajemo blagoslov onima koji nisu spremni, nego ih pozivamo da se spremu kroz pokajanje, kroz ispovijest, i da priđu jer njihovo prisustvo ovdje u crkvi bez pričašća biće će i sestre vjerujte na sud i na osudu jer ne priči onome koji je došao koji nam je prišao znači prezirati. on nije zadovoljan po božnošću i odnosom gledalaca ili navijača. Ne treba gospodu da mi ovdje stojimo i da ga gledamo. Što će njemu to? Ne treba njemu da, mi, da mu mi braći i sese samo aplaudiramo i pjevamo. Nije on došao zbog toga. Ima on ko će njemu da pjeva. Ima s angel. Ima on ko će njemu da služi. Šta mislite? On ne može bez nas da živi. Ne može sunce da izgura na istoku Ako mu ja ne pomognem svojim mišićima. Došao da spasava bogesnike i seljuje grešnike. Ne treba a njemu ništa od nas. Sem pokajanje i otvoreno srce da ga primim. Zato obratite se, pristupajte sa vjerom da njega primate. Ukoliko niste spremni, spremajte se. Spremte se, spremte, hrišćani, dok ima vremena i dok su vrata otvorene.